Петро розважався. А оце, дивіться, як розбагатіти. На купала треба накосить трави косою, навпаки, і скласти копу, а на різдво розрити. Звідти вилізуть чорти і дадуть все, що попросиш. Спробуєм, га? Скоро ж якраз купала. Зачекайте. А це що? Петро схилився нижче, розбираючи «Записано. Записано від приходько Тетяни село Зелене». Він підвів очі. «Це теж вона продиктувала?» «Ага!» «Кошмар!» – підсумував Петро, закриваючи записника. «Жуть!» Вони сиділи в тіньку розкидистої осики, намагаючись зберегти діловий настрій у цей спекотливий липневий день Сонце пробивалося крізь плети вогілок І грало на землі яскравими зайчиками Колеги навіть тут, під деревом, добряче спітніли «Скупнутися б зараз», – замріяно сказав Петро І зразу згадав поштарчене запрошення на купання «Іти чи не йти?» «З одного боку, безперечно йти, якщо для справи потрібно», з другого, як на це подивиться Леся, бо хоча між ними нічого особливого не сталося, Петро відчував, що ця молода дівчина йому геть небайдужа. «Ну, хорошо», – сказав нарешті Микола Пилипович. «Давай переходить до діла». Петро викинув з голови сторонні думки і посерйознішав. «Треба связи установлювати. «Ага». Ти їй про зуби сказав? Сказав, а вона. Петро посміхнувся самовпевнено. Куди вона дінеться? А конкретніє? Сказала, узнає. Ну, вона ж не може зразу так зізнатися. Обіцяла до вечора сообщить. Ну, гляді, майор значуще подивився на лейтенанта, наче передаючи йому таким чином частину своєї великої відповідальності а я поки буду прочусувати її окруження. «Правильна осада», – Петро зіщулився. «Вірно, мислиш. Значить, дійстоювати будемо так». І чоловіки нахилилися одне до одного, щоб ніхто сторонній не зміг довідатись про їхні стратегічні плани. Згідно з усіма правилами науки – не фольклористики, а тієї справжньої науки, що її колеги вивчали свого часу в академії. При оперативній роботі вся ініціатива належала тому, хто мав безпосередній контакт із об'єктом розробки. Бо ж робота з людьми – річ тонка, особливо коли йдеться про жінку. Водночас решта групи має забезпечувати лідерові прикриття – збирати для нього інформацію, розробляти шляхи можливого відходу і таке інше. Хоч Петро досвідом значно поступався майорові, проте, враховуючи специфіку теперішнього об'єкта, саме він грав зараз першу скрипку. Так буває на творчій роботі, коли старший за віком, званням, досвідом і врешті-решт просто старший групи змушений виконувати чорну роботу – Іноді просто бути на побігеньках у молодшого. І нема тут чого дивуватися чи ображатися. Закон є закон. Утім, Микола Пилипович не дивувався і не ображався. Якби об'єктом розробки була Тетяна, це інша справа. А так з дівчиськом, яка фактично у доньки годиться. Там молодому хлопцеві карти в руки. Ідея з хворим зубом давала можливість згодом вийти на справжнього виконавця, тобто ту, яка ворожить, а це точно має бути відьма. І от тоді настане черга майорові проявити весь свій досвід. Життя – суцільний калейдоскоп. Правду, каже начальник відділу полковник Перетятько, по-перше – Треба було з'ясувати стандартні питання: хто така ця поштарка, звідки взялася, перевірити родичів та найближче оточення. Це ази. По-друге, а от по-друге Петро раптом запропонував поцікавитися місцевим священником. А священник причому? Не зрозумів Микола Пилипович. Он же якраз наоборот бореться на це Петро слушно зауважив, що парторг теж бореться. А оно оскільки цікавого розповів. У священника служба така, що він їх усіх повинен знати або хоче відрізняти. Одне слово переконав. І справді священник тут, у селі живе, всі до нього ходять, користуючись тим, що дозволено. Щодо бісового поріддя він, звичайно, може бути не в курсі. Але щодо ідеологічної роботи, ця церковна публіка давно вже перевірена, і за старих часів їх використовували, і зараз не без того, хоч кажуть молоді, хто ще не замазаний, на співпрацю йдуть неохоче. Микола Пилипович і справді був досвідченим фахівцем, тому перш за все – Вирішив навести довідки у районних колег, чи не на них працює батюшка. На цьому нарада закінчилася, і до села кожен добирався своєю дорогою згідно з законами конспірації. Телефонів у селі було всього два: на пошті та у сільраді. Поштовий відпадав із цілком зрозумілих причин, Микола Пилипович на хвилину замислився а чи не з'їздити до міста автобусом, проте швидко відмовився від цієї ідеї. «Тільки день згаєш і зайві підозри на себе накличеш». «Чого б це фольклористові швендяти сюди-туди, які у нього можуть бути термінові справи?» Лишалася сільрада, куди подибав досвідчений майор, щоразу зупиняючись та витираючи акуратним носовичком рясні краплі поту з чола». Невеличка контора зустріла нашого фольклориста приємною прохолодою та помітною занедбаністю. А вже ж ідеологія зараз не на висоті, а без неї хто буде фарбувати стіни? Тук-тук-тук! Можна? Прочинив Микола Пилипович найближчі двері. За столом біля вікна сидів і нудився вчорашній знайомий – парторг, а тепер комерційний директор колишнього колгоспу, а тепер акціонерного товариства чи як там. Він одразу раду підхопився на зустріч.